«А чи не являться нові?» – майнуло через голову Шагаєві, але він не думав довго над тим, бо мусив починати науку. Як звичайно, молитва, справження, чи всі є в класі, і чому кого вчора не було, а потім година рахунків. Шагай, звичайно, брав рахунки наперед, поки ще діти не перетомилися і могли бистро думати». Минала дев'ята, коли на дорозі заторохтіли колеса. Неважко було пізнати, що над'їжджає не сільський віз, а повіз і то, мабуть, фякер. Декілька дитячих голів повернулися до вікон. «На шпектор!» – шепнуло котресь. «На шпекеру!» – повторило другий, третій. «Діти, уважати мені, не заглядати вікно, читаємо» – гукнув на них Шагай. «Я пар рук зашорохтіло, добуваючи книжки з торбинок» і розгортаючи їх на лавках. Шагай подав сторінку, діти вишукали, викликав одного, і він почав читати голосно, різко, як дячок у клирусі. Шагай поправляв читача, а рівночасно послугував, чи фякр приїде по пришкільну браму, чи зупиниться. Зупинився, але на подвір'я не в'їхав. А то знов що? І Шагай з-під ока глянув до вікон. Побачив, як фякерник приточав Баламу до додишла і як розхвостував коні. Інспектор, малий, грубенький чоловічок з окулярами, скидав словуцьку бунду і наказував фякерника, щоб не відходив від повозу. Фякерник жидок лише раменами здвигнув, ну і ну. Інспектор витер хусткою окуляри, що мракою зайшли, і дрібними енергічними кроками пустився до школи. Серед дітей помічалося схвилювання. Звичайне явище, коли наближається якась влада до школи Шагаєві також серце вдарило голосніше Він не боявся, але все-таки, бачите На душі робиться погано, коли тебе мають контролювати Вислід іспиту, так само як вислід битви Ніколи не може бути певний Часом візитація йде несподівано добре то знов діти, мов, змовляться, щоб говорити дурниці, хто його знає, як нині буде. А Шагаєві хотілося, щоб візитація випала добре. Це одне його рятувало, що добре вчив, бо поза тим в очах влади мав самі мінуси. Неспокійний дух, де його не дадуть, там зараз являється читальня, каса, крамниця і інші такі вигадки, від яких спокою нема. Скрипнули сінешні двері, дзенькнула клямка, і на порозі появився він. Шагай дав знак рукою, діти встали зі своїх місць, інспектор кивнув, вони сіли. Шагай пішов несподіваному гостю на зустріч, звіталися. Інспектор мав дуже зрядову міну, ані сліду товариського відношення до вчителя, або сам він від сілького вчителя інспекторство добився. Забув. «Не перебиваю вам, провадьте лекцію далі». І Шагай провадив. Знав, що найгірше, коли діти помітять, що їх учитель боїться, тоді вже плетуть самі не знають, що. Тому Шагай ані одним дріжучим словом не виявив свого збентеження. Став питання голосно і певно, поправляв відповіді уважно, так що інспектор не потребував встрявати в лекцію. «Позвольте», – сказав стаючий в скрісла, і сам почав перепитувати дітвору. Але діти й на його питання відповідали влучно, а деякі навіть дотепно, бо пан інспектор мали свої способи, щоб дітей заходити з маньки. Кожда така дотепна відповідь викликала веселий настрій у класі. Школярі не боялися і не нудилися. Видно було, що школа для них приємність, а не кара. Інспектор нещувся, як минула година. «Дякую», – сказав душа гая. Шагай здивувався. Я до вас колись найдовше приїду, а нині лиш поступив по дорозі, щоб подивитися, як ви тут урядилися, пояснив йому інспектор. І розглядався по клясі. Бачу, що віт відростив рувал будинок, як не може краще. Знаменитого віта маєте в селі, справжня перла. Шагай мовчав. А багато дітей нині бракує, питався. Ані одного. Невже ж. Шагай подав йому дневник. Інспектор кивнув головою, що не треба. Вірю вам, де добрий віт, там і фреквекція добра. Шагай не втерпів. В мене й без війта пильно ходять до школи, сказав. Так? спитав інспектор, кидаючи поверх окулярів невдоволеним поглядом на шагая. А священник?» Оте цілецький щонеділі по вечірні катехизує дітей у церкві. У церкві, угу. Ну, так тоді до побачення. І подав Шагаєві два пальці. Їди встали. Шагай випроводив інспектора на ганок. Марта зі Славутською бундою чекала на нього. Дякую вам. А зі сторожихи, вдоволені ви, пане професор? Шагай притакнув і поміг свому зверхникові знайти лівий рукав, бо інспектор мав артритизм чи якусь біду. Дякую, дякую. І подріботів до брами. Шагай йшов за ним. «Щось ще мав вам сказати», – почав, стаючи серед дороги. «Прошу дуже». «Ага, пане Добродію, вас вже третій раз переносять». «П'ятий», – поправив Шагай. «П'ятий?» – здивувався інспектор і палицею пробив якогось хробака на стежці та кинув його на грядку. «П'ятий раз вас перенесли». «Так тоді вважайте, щоб не прийшлося знов кудись мандрувати». «Не від мене залежить, а від кого ж». У мене деякі вчителі до смерті на тим самим місці сидять, але це люди поважні й спокійні. Я також не авантюрист. Інспектору вверх окулярів глянув на шагая. Політикою займаєтеся? Я? Таж не я, пане шагай. «Політика – дуже широке поняття. Всяку діяльність громадянську можна політикою назвати. Але якщо громадянин працює в рамцях Конституції, а при сповняє обов'язки свого звання, то невже ж його можна за таку політику карати?» – питався Шагай. Інспектор, замість йому відповісти, звернувся до Фякера. «Чи ти напоїв коні?» «Напоїв, прошу, пана зрадці. Уважай, щоб мені по дорозі, коло кожного піла, не ставав. І поганяй, бо я часу не маю». «Ну-ну», – притакнув якер. Інспектор сів до повозу. «До побачення, пане Шагай. Не забувайте, що я вам казав». І поїхали. Шагай скінчив науку, з'їв, що Марта зварила, вичистив плащі капелюх, скрутив свій парасоль і за гумінками вийшов за село. Прямував докладки, щоб перейти ріку і капусниками вибратися на муровану дорогу до міста. На душі йому було сорокато, почував себе молодим і здоровим, знав, що до дурнів не належить, і свідомість тих, на всякий спосіб, немаловартних цінностей настроювала його весело і бадьоро. До того ж, в житниках мав Ілецьких, в прилученій був Семаківський, в Колубницях жили міщі. Житницькі школярі ходили пильно до школи і вчилися гарно. В селі було декілька парубків і гурток господарів, з котрими міг побалакати і повести просвітну та економічну роботу. Чого ж тобі більше міг собі шагай біжати? А все ж таке, щось його душі мучило. Всі вищі сили з кирикучкою на чолі були проти нього і будуть. На це ради нема. Будуть йому під ноги кидати колоди, поки він на котрі з них не спотекнеться і не впаде.